Аж не вірилося, що зранку він прокинувся з таким чудовим настроєм. Зараз він палко бажав єдиного, щоб цей день якомога швидше закінчився. «Може, може, я просачкую вищування?» – похмуро сказав Гаррі, коли вони після обіду стояли на подвір'ї, а вітер шарпав їхні мантії. «Прикинувся хворим?» а сам піду писати реферат для Снейпа, щоб потім не гібіти над ним до ночі. Тобі не можна сачкувати віщування, суворо попередила Герміона. Ой, хто б то казав? Ти ж сама колись з нього пішла і ненавидиш трилоні, обурився Рон. На чого б це я її ненавиділа? Зверхньо пірхнула Герміона. Просто я вважаю, що вона абсолютно нікчемна вчителька і звичайна стара шахрайка. Але Гаррі вже пропустив історію магії. Тому я вважаю, що сьогодні йому більше нічого не можна пропускати. Це була щира правда. Тож за півгодини Гаррі вже сидів на своєму місці в задушливім і сповненнім нудотними пахощами кабінеті віщування. «Злий на всіх навколо». Професорка Трелоні знову роздавала оракул снів. Гаррі подумав, що значно більше користі було б, якби він зараз писав той додатковий реферат для Снейпа, а не сидів тут, намагаючись збагнути значення вигаданих снів. Та, схоже, він не єдиний кипів з люті. Професорка Трилоні кинула примірник Оракула на стіл між Гаррі і Роном, і, стиснувши в уста, пішла далі. Наступного Оракула вона шпурнула на Шеймуса з Діном, мало не влучивши Шеймусові в голову, а останній запустила з такою силою в груди Невілу, що той аж злетів з пуфіка. «До праці!» – вигукнула професорка Трилоні пронизливим істеричним голосом. «Ви знаєте, що вам робити?» «Чи, може, я така погана вчителька, що ви навіть не навчилися відкривати підручники?» Учні спантеличено глянули на неї і перезернулися між собою. Та Гаррі, здається, розумів, у чому річ. Коли професор Котрелоніч, її виболушені очі блищали від сердитих сліз, пішла до вчительського крісла з високою спинкою. Він підсунувся до рона і прошепотів – мабуть, отримала результати інспектування. «Пані професорко!» – тихим голосом звернулася Парваті патіл. Вони з лавандою захоплювалися професоркою Трилоні. «Пані професорко, чи щось е, сталося?» «Сталося?» – крикнула професорка Трилоні тремтячим від злості голосом. «Та вже ж ні!» Мене, звісно, образили, про мене поширюють вигадки, висувають безпідставні звинувачення. Але ні, нічого не сталося. А вже ж ні!» Здригаючись, вона набрала повні груди повітря і відвернулася від парваті. під її окулярів бризнули злі сльози. «А що казати?» – задихалася вона. «Про шістнадцять років вірного служіння!» Цього, очевидно, не помітили. Але мене не образять ніколи. «Пані професорко, а хто саме вас образив?» Боязко поцікавилася Парваті. «Панівна верхівка!» Драматично пояснила професорка Трилоні тримтячим голосом. можна можновладці, чиї очі вкриті пеленою буденності, їм недоступне те, що бачу я, що знаю я. А вже ж нас, провидців, завжди боялися, переслідували. Така, на жаль, наша доля. Вона ковтнула слину, витерла мокрі щоки краєчком шалі, а тоді витягла з рукава маленьку на носову хустинку і голосно висякалася, нагадавши півза коли він видає непристойні звуки, запхавши язика між губи. Рон захихотів, а лаванда обурено на нього зиркнула. «Пані професорко, – сказала Парваті, – ви маєте на увазі професорку Амбридж?» «Не згадуй мені про ту жінку! – вигукнула професорка Трелоні, зірвавшись на ноги, виблискуючи скельцями окулярів. Її намисто забрізкотіло на шиї. «Прошу всіх працювати далі!» а Решту уроку вона ходила поміж учнями лючі сльози з-під окулярів і бурмотіла під ніс якісь начебто погрози. «Краще піти! Яка зневага! Диспитовий термін! Ми ще побачимо, як вона сміє!» «Ви з Амбричкою маєте щось спільне», – сказав тихенько Гаррі Герміоні, коли вони знову зустрілися на захисті від темних мистецтв. Вона теж вважає Трилоні старою шахрайкою. Здається, вона дала їй іспитовий термін. Тієї миті до кімнати зайшла Амбрич з чорним аксомитовим бантом на голові, та виразом глибокого самовдоволення на лиці. Добрий день, учні. Добрий день, пані професор Коамбридж. Невлад пробубоніли вони. Прошу заховати чарівні палички, але учні не ворухнулися, бо і не витягали паличок з портфелю. Прошу знайти 34-ту сторінку Теорії захисних чарів і прочитати третій розділ. Підстави для захисного реагування на магічний напад. Жодних зайвих розмов. ледь чутно додали Гаррі, Рон і Герміона. Тренування з Квідичу не буде, глухим голосом повідомила Анджеліна, коли Гаррі, Рон і Герміона вернулися після вечері до вітальні. Та я ж не психував вигукнув Гаррі. «Анджеліно, я їй нічого не казав, клянуся!» «Та знаю, знаю!» пробелькотіла бідолашна Анджеліна. «Вона сказала, що мусить обміркувати!» «Що обміркувати?» розсердився Рон. «Слизеринцям вона дала дозвіл, а нам чому не дає?» Але Гаррі прекрасно розумів, що Амбридж Дуже подобається погрожувати їм забороною на створення грифіндорської квідичної команди. І знав, що вона не захоче відмовлятися від такої потужної зброї. Отут є й позитивний для тебе бік, утішила Герміона. Матимеш час для снейпового реферату? Та який там позитивний бік, відрізав Гаррі. Арон здивовано глянув на Герміону. Замість тренувань думати про настоянки? Гаррі упав у крісло, неохоче витяг з портфеля реферат, з настоянок і почав працювати. Було дуже важко зосередитися. Хоч він і знав, що Сіріус мав з'явитися в каміні значно пізніше, але про всяк випадок постійно зиркав у вогонь. У вітальні було страшенно гамірно, бо Фредді Джордж – Нарешті вдосконалили якийсь складник свого спецхарчування для спецсачкування, і тепер по черзі демонстрували його дію в захопленій і галасливій юрбі. Спочатку Фред надкушував помаранчеву половинку жуйки, після чого ефектно блював у заздалегідь приготовлене відерце. Тоді клав у рот фіолетову половинку жуйки, і блювання негайно припинялося. Лі Джордан, асистент на цьому показі, ліниво регулярно влаштовував щезнення блювотини за допомогою того ж таки закляття «щезник», яке накладав Снейп на гаріні настоянки. Під акомпанемент того нескінченного блювання, схвальні овації та бадьорі голоси Фреда і Джорджа, які відразу приймали в учнів попередні замовлення, Гарі ніяк не міг зосередитися над правильною методикою приготування посилюючого розчину. Герміона теж не допомагала, бо підбадьорливі вигуки із залпи блювотини над дно відерця чергувалися з її голосним несхвальним пирханням, і це ще більше відвертало Гаріну увагу. «То підій зупини їх!» – роздратовано вигукнув він уже в четверте викреслюючи неправильну вагу порошку з кігтів Грифона. «Не можу, бо формально вони нічого не порушують», – процідила крізь зуби Герміона. «Вони мають повне право жерти всіляку гедоту. Я не знайшла жодного правила, яке забороняло б іншим телепням її в них купувати. Хіба що це було б щось небезпечне? А їхні жартики на це не схожі». Вони всі троє подивилися на Джорджа, який поблював у відерце, проковтнув решту жуйки і з усмішкою розігнувся, радісно приймаючи чергову зливу оплесків. Не розумію, чому Фред і Джордж отримали тільки по три сови на брата, здивувався Гаррі, дивлячись, як Фред, Джордж і Лі збирають гроші з захопленої юрби. Вони добре знають свою справу. «А це все показуха, з якої жодної користі!» – зневажливо буркнула Герміона. «Жодної користі?» – озвався Рон напруженим голосом. «Герміоно? Та вони вже заробили майже 26 галеонів!» Минуло чимало часу, доки натовп довкола близнюків візлі розсмоктався. А потім Фред, Лі та Джордж... Ще довше рахували свої заробітки, тож було далеко за північ, коли Гаррі, Рон і Герміона нарешті залишились у вітальні самі. Фред зачинив за собою двері до хлопчачих спалень, хвалькувато торохкаючи коробкою з галеонами, від чого Герміона насупилася. Гаррі, так і не маючи великого поступу з рефератом, вирішив, що на сьогодні досить. Коли він ховав підручники, Рон, що вже задрімав, було у кріслі, крикнув, прокинувся і затуманеним поглядом зиркнув на камін. «Сіріусе!» – вигукнув він. Гаррі озирнувся. З каміна знову стирчала неохайна темна голова Сіріуса. «Привіт!» – усміхнувся він. «Привіт!» – хором озвалися Гаррі, Рон і Герміона, ставши навколішки – на килимок біля каміна. Криволапик голосно замуркотів і підійшов до вогню, намагаючись, незважаючи на полум'я, торкнутися писком Сіріусового обличчя. «Як справи?» – поцікавився Сіріус. «Не дуже», – зізнався Гаррі. А Герміона відтягла Криволапика від вогню, щоб не обсмалив собі вуса. Міністерство затвердило нову постанову, яка не дозволяє нам мати квідичну команду. – І таємну групу захисту від темних мистецтв, – додав Сіріус. Намить запала мовчанка. – Звідки ти знаєш? – запитав Гаррі. – Мусити ретельніше вибирати місце для зустрічей, – засміявся Сіріус. – Теж мені придумали у кабанячій голові. – Ну, краще там, ніж у трьох мітлах, – почала виправдовуватися Герміона, бо в тих мітлах завжди повно людей. «Хм, «А це означає, що вас було б важче підслухати, – заперечив Сіріус. Тобі, Герміоно, варто про це пам'ятати». «А хто нас підслухав? – запитав Гаррі. «Мандангус, звичайно, – відповів Сіріус і розсміявся, побачивши їхні спонтеличені фізії». Мандангус прикинувся відьмою з вуаллю. «То був Мандангус?» – приголомшено перепитав Гаррі. «А що він робив у кабаничій голові?» «А як ти гадаєш?» – нетерпляче озвався Сіріус. «Тебе пильнував». «Так за мною й далі ходять по п'ятах?» – розсердився Гаррі. «А як же?» – підтвердив Сіріус. «І добре роблять» якщо під час вихідних ти насамперед починаєш організовувати нелегальну захисну групу. Але вигляд він мав ані сердитий, ані стурбований. Навпаки, поглядав на Гаррі з явною гордістю. «А чому Данг від нас ховався?» – розчаровано спитав Рон. «Ми були б раді його бачити». «Двадцять років тому йому заборонили відвідувати кабанячу голову», – пояснив Сіріус. «А тамтешній Шенкар має добрячу пам'ять. Коли заарештовували Стержеса, ми загубили запасного дикозорового плаща невидимку, тому Данго останнім часом перебирається на відьму. Але то таке. Головне роне, що я пообіцяв передати тобі вістку від матері». «І що?» Насторожився Рон Вона каже, щоб ти Ні за що не брав участі В незаконній таємній групі Захисту від темних мистецтв Каже, що тебе тоді Обов'язково виженуть І пропала тоді твоя кар'єра Каже, що згодом Ще буде час навчитися Себе захищати І що ти ще молодий, щоб про це дбати Вона також Тут Сіріус глянув на ронових друзів. Радить Гаррі і Герміоні нічого не затівати з тією групою, хоч розуміє, що не може вам наказувати, а лише благає пам'ятати, що завжди бажає вам усього як найкращого. Вона б усе це написала, але якщо сову перехоплять, то вам загрожуватимуть великі неприємності». А сама вона переказати не має змоги, бо сьогодні чергує. Де чергує? відразу поцікавився Рон. Не має значення де? Там, де потрібно ордену, відповів Сіріус. Отож мені й випало бути в ролі посланця. І не забудьте підтвердити їй, що я вам усе переказав, бо вона чомусь не дуже мені довіряє. Запала чергова мовчанка. Під час якої Криволепик нявкнув і спробував дістати лапкою Сиріусову голову. Арон длубався пальцем у дірочці в килимку. "То ти хочеш, щоб я пообіцяв не брати участі в групі захисту?" промовив нарешті він. "Я? Ні, не хочу", здивовано заперечив Сиріус. «По-моєму, це блискуча ідея». «Справді?» – зрадів Гаррі. «Справді?» – підтвердив Сіріус. «Чи ти думаєш, що ми з твоїм батьком сиділи б там і виконували накази такої старої мегери, як Амбридж? Але ну, торік ти тільки й торочив, щоб я був обережний і не ризикував». «Гаррі, торік ми мали звістки, що хтось у Гогвартсі Намагався тебе вбити, нетерпляче пояснив Сіріус. А цього року ми знаємо, що хтось за межами Гогвордсу хотів би повбивати нас усіх. Тому я й думаю, що ідея навчитися нормально захищатися дуже добра. А якщо нас усіх виженуть зі школи? – запитально глянула на нього Герміона. Герміона? «Та це ж твоя ідея!» – витріщився на неї Гаррі. «Я знаю. Мені просто цікаво почути Сіріусову думку», – знизила вона плечима. «Краще вилетіти зі школи і навчитися захищатись, аніж сидіти в ній, не знаючи, що з цього всього буде», – відповів Сіріус. «Абсолютно!» – завзято підтримали його Гаррі з Роном. «Отож, – мовив Сіріус, – як саме ви збираєте групу? Де зустрічаєтесь?» Та от, «От з цим якраз і проблема, – зізнався Гаррі. – Не знаємо, де можна зібратися. А як щодо верескливої халупи? – запропонував їм Сіріус. «О, оце ідея! – захопився Рон. Але Герміона скептично пирхнула, і усі на неї глянули навіть, – Сіріусова голова, що обернулася в полум'ї. Сіріусе, ви зустрічалися у верескливій халупі тільки в чотирьох, сказала Герміона. І всі ви вміли перетворюватися на тварин. Тому при потребі могли всі сховатися під одним плащем невидимкою. А нас набралося двадцять вісім душ, серед яких немає жодного анімага. Тож нам буде потрібен не плащ, а намет невидимка. Маєш рацію, засмутився Сіріус. Але я впевнений, що ви щось придумаєте. На п'ятому поверсі, за великим дзеркалом, колись був досить просторий таємний перехід. От там би вам теж вистачило місця. Фред і Джордж казали, що туди вже не потрапити», – похитав головою Гаррі. «Він обвалився чи щось таке?» «Ова!» – насупився Сіріус. «Ну, я ще подумаю, а тоді...» Він раптом замовк. Обличчя тривожно напружилися. Сіріус покосився на суцільну цегляну стіну каміна. «Сіріусе?» – занепокоївся Гаррі. Але той зник. Гаррі якусь мить дивився на вогонь, А відтак повернувся до Рона з Герміоною. «Чому він?» Герміона перелякана зойкнула І зірвалася на ноги, Не відводячи очей від каміна. Поміж язиків полум'я З'явилася рука, Що намагалася ніби щось ухопити. Жирна рука, з коротенькими пальцями, обвішна гидкими, старомодними перснями. Друзі стрімголов кинулися навтюки. Гаррі озирнувся аж біля дверей хлопчачої спальні. Рука Амбридж намацувала щось у вогні, ніби точнісінько знала, де щойно була Сіріусова голова і волосся, і намірилася в нього вчепитися. Розділ 18. Дамблдорова армія Гаррі, Амбридж прочитала твого листа. Інших пояснень нема. «Думаєш, це вона напала на Гедвігу?» – обурився він. «Я майже впевнена», – похмуро сказали Герміона. Дивися за жабою, бо тікає. Гаррі спрямував чарівну паличку на жабу бика, що з надією пострибала на протилежний бік стола. Акціо. І невдоволена жаба знову опинилася в його руці. Уроки замовлянь найкраще підходили для особистих розмов. Довкола стільки всього діялося, що ризик бути підслуханим зводився до нуля. Сьогодні, коли в кімнаті було повно кумкаючих жаб-биків та каркаючих круків, а по вікнах періщила злива, ніхто не звертав уваги на перешіптування Гаррі, Рони і Герміони. А шепотілися вони про те, як Амбридж мало не впіймала Сіріуса. Я це запідозрила ще тоді, як Філч причепився, ніби ти замовив партію, как Це була така безглузда вигадка, шепотіла Герміона. Ну, тобто, щоб уникнути неприємностей, ти міг показати свого листа і одразу стало б ясно, що ти нічого не замовляв. Недолугий жарт, правда? Але тоді я подумала, а що, як комусь просто потрібна була причіпка, щоб прочитати твого листа? тоді Амбридж і могла все це задумати, натякнути Філчеви про какобомби, зіпхнути на нього всю брудну роботу з конфіскацією листа, а потім або якось його в нього викрасти або просто наказати, щоб він їй показав. Не думаю, що Філч протестував би, бо хіба він коли-небудь відстоював учнівські права? Гаррі, ти зараз розчавиш жабу, Гаррі глянув на жабу-бука в руці, і він ісправді так міцно її стис, що в тої аж очі вилазили. Квапливо поклав її назад на стіл. «Учора все висіло буквально на волосинці», сказала Герміона. «А цікаво, чи сама Амбридж знала, як близько вона була?» «Сіленціо!» Жаба-бик, на який вона випробовувала, Мовчальне закляття застигла напівкумкані і докірливо на неї вибалушилась. Якби вона впіймала супуна, Гаррі договорив за неї речення, то сьогодні зранку він би вже, мабуть, сидів у аскабані. Він махнув чарівною паличкою, добре не зосередившись. Його жаба-бик надулася, мов повітряна кулька, і пронизливо свиснула. «Сіленціо!» Герміона миттю спрямувала черівну паличку на гаріну жабу і та мовчки здулася на їхніх очах. «Йому більше не можна тут з'являтися. Тільки я не знаю, як йому про це повідомити. Ми ж не можемо вислати до нього сову». «Навряд чи він знову ризикуватиме», засумнівався Рон. Він же не дурний і знає, що вона його ледь не впіймала. Сіленціо. Великий і бридкий крук, що сидів перед ним, зневажливо каркнув. Сіленціо! Сіленціо! Ворон каркнув ще голосніше. Ти неправильно рухаєш чарівною паличкою, критично глянула на Рона Герміона. Треба не махати нею, а різко штрихнути. З круками важче, ніж з жабами, процідив крізь зуби Рон. Гаразд, поміняймося, сказала Герміона, хапаючи Ронового крука, а замість нього поклала перед ним свою велику жабу. Сіленціо. А крук і далі роззявляв і закривав свого гострого дзьоба але не стало чути ані звуку. "Дуже добре, міс Грейнджер", пролунав писклявий голосочок професора Флітвіка, від чого Гаррі, Рон і Герміона аж підскочили. "А тепер спробуйте ви, містере Візлі". "Що?" А, "Ага, ну, добре", замитушився Рон. "Е-е, він так сильно штрикнув чарівною паличкою, що трохи не вибив жабі око. Вона пронизливо квакнула і зіскочила зі столу. Ну, не дивно, що Гаррі Іронові було наказано додатково попрацювати над мовчальним закляттям. На перерві вони не виходили на двір, бо там лило, мов, з відра. Знайшли собі місця в гамірному і переповненому учнями класі на другому поверсі, в якому високо під люстрами сонно плавав у повітрі півз. Коли-неколи, видмухуючи з трубочки, комусь на голову чорнильні бульки. Не встигли вони сісти, як до них, проштовхуючись між учнями, що завзято базікали на різні теми, підійшла Анжеліна. «Я отримала дозвіл!» – вигукнула вона. «Ми відновлюємо квітичну команду!» «О, чудово!» – зраділи Гаррі Рон. Так, погодилася усміхнена Анджеліна. Я пішла до МакГонегел, і вона, як мені здається, поскаржилася Дамблдорові. Ну, словом, Амбридж мусила змиритися. Отак от. Тому сьогодні о сьомі вечора ви маєте бути на полі. Треба надолужувати згаяний час. Ви пам'ятаєте, що до першої гри залишилося всього три тижні? Вона пішла. Протискаючись крізь натовпі, ледве ухилилися від півзової кульки, що натомість влучила в якусь першокласницю. Ронова усмішка трохи зів'яла, коли він визирнув з вікна, що потьмяніло від зливи. — Ой, сподіваюся, дощу щухне. — Що з тобою, Герміоно? Вона теж дивилася у вікно, але якимись невидющими очима заглибилися в себе і спохмурніла. «Просто думаю», – сказала вона, не зводячи похмурого погляду зумитого дощем вікна. «Про сірі... сопуна?» – поцікавився Гаррі. «Не зовсім», – поволі озвалася Герміона. «Більше мені цікаво. Вважаю, що ми що ми робимо правильно. Тобто, ну хіба ж ні? Гаррі і Рон перезирнулися. Ну, тепер нам усе ясно, зріванізував Рон. Бо ми б розсердились, якби ти не пояснила нам усе так детально. Герміона глянула на нього так, ніби щойно побачила. Я просто думала, трохи чіткіше промовила вона, чи правильно ми робимо, створюючи цю групу захисту від темних мистецтв. «Що?» – перепитали водночас Гаррі з Роном. «Герміоно! Та це ж була твоя власна ідея!» – обурився Рон. «Знаю!» – в задумі заломила собі пальці Герміона. «Але після розмови з Супуном...» «Та він же ж тільки за...» – здивувався Гаррі. «Так!» знову задивилися у вікно Герміона. Так. І саме після цього я й почала думати, що це, можливо, була не найкраща ідея. Півз пропливав над ними, тримаючи напоготові трубочку з кульками. Тож друзі автоматично прикрили голови портфелями, аж поки він їх не променув. «Так, давай усе чітко з'ясуємо», – сердито почав Гаррі, коли вони знову поставили портфелі на підлогу. «Сіріус з нами погоджується. І тому ти вважаєш, що нам не треба цього робити?» Бідолашна Герміона вся напружилася. Дивлячись собі на руки, вона запитала, «Ти справді так йому довіряєш?» «Звичайно, довіряю». Миттє звався Гаррі. Він завжди давав мені чудові поради. Біля них просвистіла чорнельна кулька, влучивши у вухо Кеті Белл. Герміона дивилася, як Кеті зірвалася на ноги і почала жбурляти впів за різні речі. Минув якийсь час, поки Герміона заговорила знову, ретельно добираючи кожнісіньке слово. Собі не здається, що він став, ну, дещо необачним, відколи його замкнули на площі Гримо? Не думай, що він, не би, живе нашим життям. Як це, живе нашим життям, не зрозумів Гаррі. Ну, тобто, мені здається що йому б страшенно хотілося організувати таємні товариства з захисту просто під носом у представника міністерства. Я думаю, що його дуже дратує те, як мало він може зробити на своєму місці. Тому мені здається, що він, він ніби старається підбурити нас. Рона все це просто приголомшило. Сіріус – «Має рацію», – сказав він. «Ти справді звучиш, як моя мама». Герміона прикусила губу і нічого не відповіла. Дзвінок пролунав саме тоді, як Півз добре прицілився і вилив на голову Кеті цілісіньку пляшку чорнила. Погода так і не покращилася. Тож о сьомі вечора, коли Гаррі і Рон ішли на тренування, вони за якихось кілька хвилин промокли до нитки. Їхні ноги ковзали і роз'їжджалися на мокрій траві. Грозове небо мало темно-свинцевий відтінок, і вони радо зайшли в теплій світлі роздягальні, хоч і знали, що цей перепочинок тимчасовий. Фред із Джорджем обговорювали, чи варто скористатися власним спецхарчуванням, щоб уникнути сьогодні польотів. «А, вона знатиме, що це ми підлаштували. Може, закластися», – процідив кутика Мерта Фред. «Я вчора пробував продати їй кілька батончиків-блювончиків». «Ну, можна спробувати жувачки для гарячки». Пробурмотів Джордж. Їх ще ніхто не бачив. «А вони подіють?» – з надією спитав Рон, бо дощ іще лютіше затарабанив обдах, а вітер завивав довкола будинку. «Так», – підтвердив Фред, – «температура підскочить моментально». «Ага, і заодно повискакують величезні черяки», – додав Джордж. А ми ще не знаємо, як їх позбуватися. «А щось я не бачу на вас, чаряків», придивився Рон до близнюків. «Є не побачиш», – зітхнув Фред. «Бо вони на такому місці, котре ми переважно не виставляємо на показ». «Але ж тоді відсидіння на мітлі страшно болітиме». «Прошу уваги», – голосно оголосила Анджеліна виходячи з капітанського кабінету. Я знаю, що погода не найкраща, але може таке статися, що ми гратимемо зі слізеринцями саме за таких умов. Тож непогано буде заздалегідь відпрацювати наші дії в такій ситуації. Гаррі, ти, здається, щось робив з окулярами, щоб не піднявили від дощу, коли ми грали в бурю з гафлпафом. «То Герміона зробила», – відповів Гаррі. Витяг чарівну паличку, вдарив нею по окулярах і сказав «Імпервіус!» «Я думаю, що всім варто це зробити», – сказала Анджеліна. «Якщо дощ не заливатиме обличчя, то ми значно краще будемо все бачити». «А ну, всі разом! Імпервіус!» «Гаразд, пішли!» А гравці поховали чарівні палички в внутрішній кишені мантії, закинули на плечі мітли і рушили за Анжеліною з роздягалень. До центру поля довелося чалапати по глибоких калюжах. Видимість була жахлива, незважаючи на закляття імпервіус. Швидко темніло, а струмені дощу шмагали землю. Починаємо за моїм свистком. крикнула Анджеліна. Гаррі, розбризкавши грязюку, відштовхнувся від землі й злетів угору. Сильний вітер трохи збивав його з курсу, і як за такої негоди можна побачити снича? Він ледве розрізняв єдиного бладжера, з яким вони тренувалися. Минула якась хвилина, і той мало не збив Гаррі з мітли. Так би й сталося, якби Гаррі не встиг скористатися поворотом з хваткою лінивця, щоб його уникнути. На жаль, Анжеліна цього не побачила. Правду кажучи, вона взагалі нічого не бачила, та й ніхто з гравців не знав, що роблять інші. Вітер не вщухав. Навіть на відстані Гаррі чув, як дощ тарабанить об озеро. Анжеліна Протримали їх у повітрі майже годину, а тоді була змушена здатися. Вона ввела свою змоклу і невдоволену команду до роздягалень, наполягаючи, хоч і без особливої переконаності, що тренування не виявилося марною тратою часу. Фред і Джордж були роздратовані найбільше. Обидва шкандибали якось перевальцями і болісно кривилися від кожного руху. Витираючи рушником волосся, Гаррі почув, як вони тихенько жалілися. — По-моєму, в мене кілька тріснуло, — проскімлив Фред. — А в мене ще ні, — процідив крізь зуби Джордж. — Болять аж тіпаються. — Здається, стали ще більші. — Ой, — зойкнув Гаррі, він притис рушник до обличчя, замружившись від болю. Шрам на чолі несамовито запік, найсильніше за цей місяць. Що сталося? почулися голоси. Гаррі визирнув з-під рушника. Роздягання здавалася розмитою, бо він зняв окуляри, однак відчував, що всі на нього дивляться. «Нічого!» – буркнув він. «Я... я штрикнув себе в око!» Але він багатозначно глянув на Рона. І вони удвох затрималися, поки всі інші гравці виходили на двір, кутуючись у плащі і натягуючи на очі капелюхи. «То що там сталося?» – запитав Рон одразу, як вийшла Алісія. «Знову шрам?» Гаррі ствердно кивнув. «Але ж... Рон злякано підійшов до вікна і задивився на дощ. Він він же не може бути десь тут, біля нас. Не може, пробурмотів Гаррі, падаючи на лаву і розтираючи шрам. А він, мабуть, далеко звідси. Но мені болить, бо він розлючений. Гаррі не мав найменшого наміру це казати і чув свої слова, ніби їх вимовляв хтось інший. Але миттю збагнув, що так воно і є. Не розумів, звідки йому це відомо, але був переконаний. Волдеморт, де б не був і що б не робив, зараз лютував. «Ти його побачив?» – перелякано спитав Рон. «Мав якесь видіння чи що?» Гаррі сидів непорушно, дивлячись собі під ноги, заспокоюючи розум і пам'ять після пекучого болю. Сплутаний клубок постати, завивання голосів. «Він намагається щось зробити, а йому не вдається так швидко, як він хотів би», сказав Гаррі. І знову його самого здивували слова, що вилітали у нього з рота, але він був переконаний, що це правда. «А, а звідки ти знаєш?» – здивувався Рон. Гаррі похитав головою і притис до очей долоні. Побачив крихітні іскорки. Відчув, як Рон сідає поруч на лаву і знав, що він на нього дивиться. Так було і минулого разу, неголосно запитав Рон, коли шрам заболів у кабінеті Амбридж, так?